Buch 2 40 40 nach dem Weg fragen nach dem Weg fragen entschuldigen Sie entschuldigen Sie Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? أين Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie links um die Ecke. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. يمكنك أن تأخذ الباص sie können auch den bus nehmen sie können auch den bus nehmen sie können auch die straßenbahn nehmen sie können auch die straßenbahn nehmen sie können auch einfach hinter mir herfahren sie können auch einfach hinter mir herfahren wie komme ich zum fußballstadion wie komme ich zum fußballstadion überqueren sie die brücke überqueren sie die brücke fahren sie durch den tunnel fahren sie durch den tunnel سر حتى ثالث اشارة ضوية fahren sie bis zur dritten ampel fahren sie bis zur dritten ampel ثم ناطف يمينا عند أل شارع بيغن sie dann die erste straße rechts ab biegen sie dann die erste straße nach rechts ab ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي fahren sie dann geradeaus über die nächste kreuzung fahren sie dann geradeaus über die nächste kreuzung entschuldigung wie komme ich zum flughaen entschuldigung wie komme ich zum flughaen am besten sie nehmen die u bahn Am besten nehmen Sie die U-Bahn. Irkab bi-basata, hatta akhira machatta. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Arrajao, al-zihaab ila www.book2.de limutalaatilkutub مع الدروس الصوتية